Speranța Pista 4 Sub capitolul 4 Mannen, aflându-se la Albaceta, scali pentru prima dată în uniformă, conform instrucțiunilor ministerului, comanda aerodromul. Acei care ar fi trebuit să-l comande erau unul la spital, celălalt, Carlic, la Madrid, pentru a organiza cât mai urgent secțiile de mitraliori. În escadrila internațională, ca și în jumătate din armata spaniolă, absența oricărui mijloc de constrângere, limita comandantul la autoritatea personală a celui care comanda. Pe aerodromul acesta, doi oameni erau ascultați, Magnien și șeful piloților, un băiat foarte tânăr, prieten cu toți și care dobărâse patru avioane fasciste. Dar el era ocupat încă din ajuns să-și comande febra și brațul s-o amputat. Scali tocmai constata chicotind că un pelican imprimea să ștampi la escadrile pe pântecele roza lui Raplati, ca să nu se piardă câinele când fu chema la telefon. Vă trimit înapoi unul din piloții voștri." Era glasul lui Sembrano. Fără-ndoială că pilotul plecase de mult, căci după câteva minute Leclerc sosea într-un camion legat copză ca un cărnat între patru milițieni cu baioneta la armă. Șeful mitralior de pe pelicanul 1 și mecanicul îl însoțeau, dar nu tot atât de beți." Medițienii plecară. Părăsindu-l pe Vargas, Leclerc hotărât să se îmbete criță, trâse cu el pe cei doi camarazi. Luase cu de la sine putere, fără o vorbă, o mașină de pe aerodrom și o șterse la barahas, unde știa că îi se va da de băut. Tot fără o vorbă, băuse șase pernoduri. Apoi începuse să vorbească. Rezultat? Camionul. Se trezea încetişor din beție. Scali, ținând câinele sub braț, se întreba ce va face dacă Leclerc va deveni furios. – Maimuțoiul ăsta cu șuvițe de clov și cu mâinile prea lungi era cu siguranță foarte puternic. Scali era hotărât să nu-i cheme înapoi pe medicieni decât în caz de forță majoră. Pelicanii prezenți se uitau la Leclerc cu răceală, unii cu dușmanie, alții A Atines plecase mai întâi, dar se întoarse tăcut. Scali înțelese că pentru a-i da la nevoie o mână de ajutor. În sfârșit puse câinele jos. În timp ce îl dezlegau pe Leclerc, acesta a început un discurs. Perfect. Sunt arțăgos și dur. Calitatea principală a rasei care face revoluțiile. mai înțeles? Și apoi, scuză-mă, dar pilot de soiul tău, semidemnitar municipal la pensie, mă cac pe ei. Niște proști. Eu sunt vechi comunist și nu o mutră cu galoane și nici un cârnat cu sfor. Și atunci, hai să-mi explici tu chestia? Nu-ți dă pace glanda endocrină? Știu ce stipii lui Franco, de când armata lui Wrangel și toți de clasați au ajuns să ne concureze în cursă." Am știut-o înainte de Franco. Un comunist dinainte de război? Asta sunt." Dinainte de sciziune?" spuse cu blândețe. Hai, băiete bun, știm foarte bine că n-ai nicio legătură cu partidul. Asta nu te împiedică să fii un tip cum se cade, dar n-ai nicio legătură." Rana lui de la picior era vindecată și, în ajun, executase cu scalii o misiune asemănătoare cu cea pe care o ratase Leclerc. Leclerc îi privi pe amândoi. Scalii cu ochelarii lui rotunzi, cu pantalonii prea lungi din care ieșeau picioarele, cu expresia lui de comic american dintr-un film de aviație, Dara cu fața turtită și roșie, părul alb, zâmbetul liniștit, cu pieptul de luptător. Mitraliorul și mecanicul lui tăceau. Va să zic că acum e o problemă de partid? mi a cerut carnetul ca să arunc în aer uzina de gaz la Talavera? Sunt un solitar, un comunist solitar, asta-i tot." Vreau numai să fiu lăsat dracului în pace. Și sunt dușmanul crocodililor care vor să muștea antricotul. tricotul. Mai înțeles, Talavera ești tu? Spune, ești tu, Talavera? Toată lumea știe că tu ești, spuse Scali luându de braț. Nu-ți fă inimarea? Hai să te culci. Pentru densul, ca și pentru manie, fuga lui Leclerc era mai curând un accident decât un act de lașitate. Îl emoționa faptul că acum se agăța astfel de amintire a Talaverei. Există însă totdeauna ceva hidos în mânie și cu atât mai mult în beție. De aceea fața hazdia lui Leclerc, cu nările dilatate, cu buzele umflate, aducea afiară. Hai să te culci," spuse Scali din nou. Leclerc îl privi pieziș cu ploapele încrețite. Sub masca de beție, vă reapăru viclenia vreunui strămoș țăran. Hei, crezi că sunt criță?" Se uita mereu la el și tot cu coada ochiului. Ai dreptate." Hai la culcare! Scalii îl luă de braț. La jumătatea scării, Leclerc se întoarse. Mă, pe toți! Gunoaie! La primul etaj îl luă pe Scalii în brațe. Nu-ți lași, auzi Nu-ți lași! Plângea. Nu s-au sfârșit? Toate astea nu s-au sfârșit. Nadal, pe garanția ambasadei Spaniei la Paris, venise să facă un reportaj despre pelican pentru un săptămânal burghez. Unii se pretau la așa ceva cu un aer de superioritate și cu ascunsă. Echipajul avionului Mara, Dara, Atinies, Garde, etc., redactau o declarație. Gemalvear așezat cu scalii în fundul restaurantului hotelului, cu ochelari negri în locul bandajului de pe ochi, socotează adarnică orice convorbire. Așezat lângă o fereastră închisă asupra nopții din Alcala, Ascultau un aparat de radio. Haos dictase trei coloane. Nadal, un băiețel bondoc și ferchezuit, cu ochii aproape liliachii, ar fi putut fi un don Juan dacă n-ar fi fost prea rotofei. Fața, nasul, chiar și gesturile sale prea rotunjite, se potriveau aproape copilărește cu părul său prea buclat. I se vorbise de Leclerc ca despre personajul cel mai pitoresc dintre pelicani. Dar pentru Leclerc, ziariști erau niște tip de care să râdă și curcile, dacă vreunul dintre ei îi s-ar adresa, scuză-mă, îi va da peste bot. Era de altfel culcat. Atiniese înapoi cu declarația echipajului lui Mara. N-am venit aici pentru nicio aventură. Revoluționari fără de partid, socialiști sau comuniști hotărâți să apere Spania, noi luptăm pentru a obține maximum de rezultate, oricare ar fi condițiile. Drescă libertatea poporului spaniol. Declarația nu-i convenea lui Nadal. Ziarul lui era citit pe între alții de peste un milion de proletari. Îi trebuia, deci, pentru patronul lui, liberalism, elogiul aviatorilor simpatici, al francezilor mai ales, ceva atrăgător despre mercenari, sentimental despre ceilalți, lacrimogen despre morți și mari mutilați. Păcat că gem. Uh. în fine, la urma urmei, nu era decât spaniol. Comunism deloc și cât mai puține convingeri politice. Apoi, pentru el personal, să-ți discret câteva întâmplări de preferințe sexuale. Cel mai interesant reportaj romantic e întoarcerea. În prezent se ocupa de mincinoși. Nu se lăsa păcălit. Găsea el subiectul unui articol. În fiecare imbecil zace un romancier, credea el. N-ai decât să alegi. Asta s-a iscat de la unul care spunea. Oamenii mei... Nu prea declamator. Luând de note, Nadal se gândi la fraza lui Kipling. Haidem acum de partea cealaltă să mai ascultăm niște glume. Ceea ce e și făcut. Venire în dulcelor care desertaseră din armata franceză sau armata engleză pentru a veni aici. Mai mult se însuraseră în Spania și reușit să obțină de la ei fotografiile nevestelor. Ziarul meu are un public larg feminin. Apoi mercenarii, ași, cei care oficial doboriseră peste trei avioane fasciste. Aceștia vorbeau despre voluntari numindu-i politici. Și despre ei zicându-și, războinici, dar nu-și dădeau aere. Îi arătară carnetele lor de zbor cu prudență. După aceea, câțiva care voiau să pară haimanale și ce mai rămânea din chirulangii. Îi părăsise pe voluntari, mai puțin pitorești și care nu mințau destul. Tocmai își lua note pe un carnet de zbor și jumătate din conținutul cutiei de cașu, substanță extrasă din fructul de arec, pe care făcuse imprudența să luase drumul buzunarului lui Pol, când o tăcere relativă și intensitatea atenției îl făcură să-și ridice nasul. Cu botul într-o parte, gârbovit, cu smocurile de păr negru ieșind peste marginile glugii cenușii, schițându-l în zâmbet destul de neliniștitor, cu brațele lungi ca niciodată, Leclerc cobora scara. Un mitralion de pe pelicanul unul îl chemă. Un tovarăș scriitor?" spuse el arătându-l pe Nadal. Hai să iei o cu confratele tău." Leclerc se așeză. Care va să zică ești și tu, scritor, căpățână de gând cel. Ce scrii?" Nuvele. Și tu?" Romane Fluviu. Eram și poet. Sunt singurul poet care să-și fi vândut toate cărțurile la volan. Ceilalți noctambuli, când dădeau peste un turist novice sau beat, i-o băgau pe gât. Eu niciodată. Dar îi precopsam cu cărțulia pentru că era rodul unei munci." 15 franci numai? Am epuizat tirajul. Icar la volan. Ăsta era titlul. Icar din cauza poeziei și aviației. Pricepi? Mai scrie acum? Am renunțat. Scuză-mă, aștept în rândurile cu mitraliera. Ce fel de mitraliera aveți? După ce semnase declarația, Atinies și Dara veniseră lângă scalii să asculte la aparatul de radio al lui Jem. De când nu mai vedea, acesta își petrecea jumătate din viața la radio. Dar a părăsit aparatul. Nu-i plăcea deloc ultima întrebarea lui Nadal. Dar nu, comedia continua, nimic altceva. Loclerc nu era pilot de vânătoare și n-a se prilejul să se folosească de o mitralieră de când era acolo. Iar Nadal, care continua conversația, răzându-și pipa cu un aer de vechi specialist, habar avea că mitraliera de avion spaniolă, e cu încărcător, nu cu bandă, și nu înțelegea nimic din ce povestea celălalt. Cum e pe aici? Întrebă el. Adevărată viață. Cine pus face la Paris? Pilot pe un avion de pasageri, cu alte cuvinte, conducător de trotinete? Nu încă. Dacă ești de stânga, n-ai șanse. Să faci o meserie de a șaptea mână? Nu. Aici un bărbat e bărbat. Așa că eu, scuză-mă, eram la Talavera. Pot să întreb pe cine vrei. Uzina de gaz, ca o omletă flambantă. — La fel și cu Franco. — Scuză-mă, dar eu, Leclerc, l-am oprit pe Franco. Mai înțeles? — Băiții din jurul meu, uită-te la ei. Au ei mute de inși pe care să-i dai pe ușa afară? În jurul pritei enorme, instalată în fundul sălii sub afișele revoluționare, familia bucătarului se foia ca de obicei, iar pelicanii se târguiau pentru câteva suplimente. Patinie s-a și el fiind totodată atent la aparatul de radio și observa cu curiozitate relațiile dintre cei doi oameni. De câteva minute, Leclerc frământa între degete cocolașe de pâine pe care le zvârlea aproape în obrazul lui Nadal, iar glasul era departe de a fi tot atât de cordial ca vorbele. Talavera, am făcut-o cu un orion, îți dai seama? Aici e țara luptelor de tauri. Noi suntem proprietari unei legiuni de viței. Numai că am ținut piept cu viței, mai înțeles. Și un cocoloș drept în nas." A Atinies urmărea jocul din ce în ce mai intrigat. Nadal se prefăcea că râde, hotărât să se răzbune în interviu. Ce armament aveai la Talavera?" întrebă el. Curmale, o mitralieră pe fereastră și gaura closetului ca aruncător de bombe. Și o hocichis de aviație cu trepied," spuse Garde ca un tehnician. Tot din asta am avut la Vila cu răspunse Nadal cu un gest de dispreț îndurerat. Era limpede că era o rușine să pui pe oameni să lupte cu astfel de rable. Pelicanii erau pe înfundate pentru că nu existau asemenea mitralieră. Atenție, strigat tines. Crainicul postului rebel pe care l asculta, o retransmisie de la Radio Sevilla, tocmai strigase. Aviație! Și gem dădu drumul mai tare a aparatului. Avioanele noastre au bombardat liniile roșilor cu deplin succes, respingând pe medicinii din caravan cel în Madrid. Orașul a fost bombardat la ora 3 și la ora 5, fără ca aviația roșie să-și fi făcut apariția. Cinci avioane guvernamentale au fost doborâte astăzi în liniile noastre. Am anunțat la postul acesta că avionul sovieticului Manian, dezertor binecunoscut, agentul lui Stalin, va fi lichidat în scurt timp. Avionul acesta a fost doborât astăzi în liniile noastre. Întregul echipaj a pierit în cădere. Trupul sinistrului Manian a fost identificat la Hetafe. Aviz următorilor, noapte bună. Pelicanii se priviră unii pe alții. Nu vă faceți inimarea?" strigă Scali. E o confuzie." Nadal început să pună întrebări, dar înțelese repede că nu trebuia să insiste. Asupra acestui subiect, pelicanii superstițioși, chiar și arțăgoși, deveneau ostili. Aproape toți se gândeau că era vorba de Jore și de echipajul lui Carnero. Magnin aterizase la Albaset și nu exista nicio dovadă că n-ar fi luptat în dupameaza aceasta pe frontul din Madrid. Ce știi tu, găgăuță?" bombăni Leclerc. Scali o știa foarte bine. De după masă simțise că lucrurile merg prost și îl chemase pe Manien la telefon pentru a-i cere să vină încă în cursul nopții la Alcala. Dar Manien era mai la curent ca el. Sembrano îi telefonase direct și mai amănunțit decât lui Scali. Batmort Leclerc îi înjurase de mama focului pe piloții spanioli, deși știa că dacă existau unii care se acuisere la Valencia, Piloții spanioli realizau în fiecare zi cu avioanele lor nenorocite, ceea ce el era atât de mândru că realizase o singură dată la Talavera. Apoi explicase mecanicilor spanioli care îl înconjurau că războiul era pierdut, că avioanele reparate se vor prăbuși și tot ce poate inspira obsesia rușinii. Pe de altă parte, Scali știa că, de la înapoierea sa, Leclerc ieșise din nou, luase la rând pe pelican cărora pitorescul și generozitatea lui adesor reală și născută dintr-o dorință arzătoare de a fi iubit, le inspira simpatie și le vorbise la fel, și că pelicane din echipajul lui intraseră în aceeași horă. Scalii fusese mai întâi surprins de consimțământul lor. Foarte subtil când judeca oamenii cărora le cunoștea fira, intelectualii, nu înțelegea personajul acesta. Garde îi atrăsese atenția că echipajele, modificate de fiecare dată când un rănic pleca la spital, erau acum formate după afinităt, că și lui Leclerc, din cauza grosimii stratului de nori, nu să replice pe mare lucru când întorsese aparatul și că se zbăteau acum într-o dramă peste puterile lor. Leclerc nu și ierta fuga. Căuta să atragă pe toți cei pe care îi întâlnea în descătușarea sinistră pe care i-ar fi dat-o dezgustul general, după cum îl dăduse per nodul. Manin a telefonat aici la ora șapte, strigă Scali. Toți însă se întrebau dacă spunea adevărul sau voia să-i liniștească. Se așternu o tăcere destul de lungă pe care o întrerupse în sfârșit nadal. De ce ai venit aici?" îl întrebă el cu creionul în mână pe Leclerc. Pentru revoluție?" Leclerc îl privi pieziși, arță gosteastă dată. ce treaba ta? Sunt un mercenar de stânga, o știe toată lumea. Dar dacă mă aflu aici, e pentru că sunt un dur. Sunt un răit al manșei." Restul e pentru slăbănuci fără și raspinării, deznădăjduit și ziariști. Scuză-mă, fiecare după placul lui. Mai priceput? Mai slab ca niciodată, cu nările în vânt și cu părul răsfirat, cu mâinile lui de maimuță încleștate pe o sticlă de vin roșu, lăsat pe spate, cu fruntea încrețită, stăpâna toată masa unde neliniștea se strecura ca o nevăstuică. Garde, lângă gem, își freca dinainte înapoi părul țepos și zâmbea. Slăbiciune sau lașitate?" îi spuse Atinies. Dacă Maniem nu-i da afară, ăștia vor descompune scadrila." Ce se întâmplă? El se urcă vinul la cap?" În orice caz, ai răbdare. Începe să încalce pe nervi. Nu-mi place să ruptă alături de oameni cu toane. Deocamdată totuși se împăunează, face pe eroul. Te apucă scârba, nu alta." Îi e necas pe celălalt pentru comedia pe care o joacă. Uită-te la el. În clipa asta îl urăște." Îi e în același timp și recunoscător. Mai puțin, privește-i mutra. Nadar înțelese că putea să iasă un bucluc. Comandă un rând pentru toți comesenii și-și pășița cu însemnerile lui, mic și șmecher, cu pipa marțială înfiptă în surâsul lui Viclean. Nu scriță, început din Olui Leclerc, revoluția... Era evident că vrea să spună, o dau dracului, însă nu îndrăzni. Nu din cauza tovarașilor lui pe care ar fi vrut să-i cu dragă inimă, dar înapoi a celor două ferestre fără obloane era Madridul. Aparatul de radio era alături de una din ferestre. să întoarse. Forterăța Alcala de Nares era adormită cu monumentele și cu bodegile ei care vindeau melci, pitite după coloane. Câțiva pelicani pe acolo s fără îndoială pe și întregul rășel cu perspectiva coloanelor sale, cu crădinile popilor, cu bisericile cu clopotnițe țuguiate, cu palatele cu ornamente mărețe, cu zidurile și balcoanele sale făcute pentru chitare, toată această veche castilie de comedie spaniolă, ciundită de bombele avioanelor, nu dormea decât cu un singur ochi, pândind zgomotele amenințătoare ale războiului. Când va sosi Manian," îi spuse Scali lui Carde spune că tu și cu mulți alții tot mai putem noi alcătui cum ara echipaje de șoc. Te duci noaptea asta la Madrid?" Îl întrebă Jem în același timp. Da, convocare specială din partea lui Garcia. Aș vrea să-l cauți pe tatăl meu, să-l aduce aici." Scali știa că tatălui Jem era bătrân. Jem nu dădea vreo explicație. Nu-și arogase niciodată un drept din infirmitatea sa. Bine, mă voi duce." Ia spune Scali." Întrebă Leoclerc gos. Nu să harim în curând ceva mai bine? Descurajarea te face gastronom? Întrebă garde de la celălalt capăt al mesei. Leoclerc îl privi pe garde, al cărui zâmbet ostil îi dezvela din de pisică și nu spuse nimic. Și contractele? Întrebă bombardorul de pe Pelican 1. N-au fost emise înapoi de la Hefatura, a Scali. Eu nu sunt un bun vorbitor, dar oricum. Să presupunem că aș fi fost ucis azi. ce s a fi întâmplat cu contractul meu? Bombardorul era în același timp protestatar și victimă, cu ochii lui mici, holbați și ambele mâini patetice pe cele două trese de locotenent, cusute pe haina de piele albastru deschis, a doua zi după căsătoria lui la Barcelona. La lumina becului se amănă și mai mult decât la lumina zilei cu un ceainic de desen animat, constată garde pentru sine. Scali susținea că nu trebuia să fie luat prea în serios toți băieții ăștia și, de obicei, o potrivea bine. Azi... Ei bine, i a fi fost plătit soției tale, așa că lasă-ne în pace. Și cine îmi spune că Franco nu va ajunge mai înainte la Madrid? În cazul ăsta nu trebuie speranța că te va împușca, spuse Gardem îngâindu-și părul țepos. Și fără peseta sor contract... În general, primejdiile înfruntate împreună îi apropiau pe voluntari de mercenari mai mult decât îi despărțiau contractele. Dar voluntarii, în seara asta, ajunseseră la marginea răbdării. Și de ce nu ni se trimit destule avioane de vânătoare?" întrebă mecanicul de la Pelican 1. Pentru răniți nu se face ce s-ar cuveni," spuse House. Dar altfel regele Angliei să fi venit să-l caute la Madrid și tot n-ar fi fost mulțumit." Asta nu-i treabă," spuse șeful a lui Leclerc. Nu-s destule aparată de vânătoare, nu-s destule avioane, materialul ei infect și mitralierele nu fac doi bani." Spaniolii, ei mitraliau tirul antiaerian cu brecturile lor preistorice. Atenies se întoarse spre masa lui Leclerc și asculta în tăcere. Cu toate astea, de azi dimineață de n-a mai fost văzut." Tipii plăsc, de parcă ar fi aruncat în ar cu grăunțele." Văzut niciodată ceva asemănător în timpul războiului. Grostic e joresul care se desface în două. Se pare că scârbele alea al urmăreau pe Carnero cu mitralierele lor. Cel cu parașuta era Carnero, parașuta lui Manien cu Carnero sub ea. Înainte mai putea merge, dar împotriva barajului la telemetru, ce dracu vrei să faci? Asta nu mai e luptă. Grosnice, avioane care se desfac în două. Ceea ce ne lipsește, înainte de orice, e organizarea. Ar trebui ca toată lumea să discute seara ce se va face a doua zi." Ca grăunțele, mă! Ca grăunțele! Așa-i scuipa avionul pe tip. Iar eu? Că-i îngânfat manie, nu e limpede. Dar dacă el vrea să se sinucidă, nu poate cere asta de la toată lumea." Rușina descompune, cuceta tinies." Pentru dânsul care trăia organechideile, toate astea erau de și de o tristețe adâncă. În fața acestora, gândindu-se la cei o de mercenari nenorociți ai Republicii, era obsedat de miile de italieni și de nemți, de șirurile lungi de mauri, cu inima lui Iisus agățată la piept. 40.000 de mauri plătiți cu atâta pe zi, cu consiliul de Război în spatele lor. Până la ce limită se poate deci avea încredere în oameni? Dar pentru a avea încredere în oameni până în pragul morților, Trebuiau oare aleși specialiștii aceștia, care se descompuneau ca niște cadavre? Undeva la Albacet sau la Madrid se formau primele brigăzi internaționale. Glasul lui Garde acoperi buietul înăbușit. Mai domol," spunea el așezat pe masă cu părul zbărlit și fălcile înainte. Ați făcut talbie de porci pe toți șmecherii care vin aici, cu pipă definitivă în prisc care nu se duc niciodată pe front și care se întorc la Paris să defăimeze tot ce a făcut Manet, ca să nu mai discutăm de noi, fără măcar să cunoască greutățile. Vă să zic că în seara asta sunteți de acord cu indivizia aia? Totul e prost? E spuneți băiețașilor, dacă erați la Franco, nu credeți că de un timp încoace vi s-ar fi închis clonțul, poate chiar din motiv de deces? De aceea mă aflu aici și nu la Franco, spuse mecanicul. Olțâșni, uriaș, cu părul creț, roșu-caracul, mișcându-și frenetic aratătorul. Nu, domnule Levi, nu sunt de acord. Încercați să ne trageți pe sfoară la comision. Din capul locului să te aud pe tine, Bertrand, apreciind activitatea lui Manet. Ești băiat bun, dar mă apucă durerea de măsele. Ava să zic că nu mai avem dreptul să judecăm? Nu suntem demni? Tu nu judeci, tu îmi proști cu noroi. Împroști pentru că te-ai desumflat. Observă că despre asta nu spun nimic. Nu voi arunca niciodată cu piatra într-un tovarăș din cauza unui accident. Asta îi se poate întâmpla oricui. În general, toată lumea știe că v-ați făcut treaba. Dar acum cred că vedeți totul în negru, pentru că nu sunteți mulțumiți de voi. Nu-s de acord. Nu, domnule, nu-s de acord. Te vaiți? Zi un nume în locul lui Manie. Hai, zi unul, să te văd. închipuie numai că ar fi adevărat ce zbiară ticolosul celălalt în șandrama lui de radio. Ei că nu se mai întoarce. Ei, ce ziceți? Bun, unul la zero pentru mine. Morala? Vă purtați ca niște nătărei clasa întâi. În liniștea care domnea, Leclerc, ținându-și pumnii pe spătarul scaunului alăturat, se apropia de scali cu o privire mânioasă. Revoluția? Ți-am spus-o, fiecare cu treaba lui. Dar în privința organizării, scuză-mă, rahat. Am fost aduși aici pentru luptă și de două zile suntem lăsați în plata a domnului. 48 de ore fără să ne bărbierim. Ne-am săturat până în gât. mai priceput? Scali, cu o privire scârbită în dărătul ochelarilor, nu răspunse. Nu mai spune, s-a în capătul sălii un glas care-i făcut să se întoarcă. De când jem se înapoase cu avionul pentru ultima oară, nu discutoase decât cu tovară și izolați în jurul unei mese, într-un colț. Parcă își regăsise vocea melodioasă de altă dată, înnăbușită ca și cum și glasul i-ar fi orbit. Toți știau că de fiecare dată când își luau zborul, erau amenințați de aceeași infirmitate. El era tovarășul lor, dar în același timp și cea mai amenințătoare imagine a destinului lor. Cu nasul mare ei într între ochelarii negri, cu mâna pipăind masa pe dedesubt ca să nu fie văzut bășbăind. Înainta de la o farfurie goală la altă farfurie goală și toți pelicanii se dedau în din fața lui, de parcă ar fi îngrozit simpla lui atingere. Cei care se află în tranșee spuse el cu glas mai scăzut. Serad, tu, mormăi Leclerc printre dinți, ești un cavaler al internaționalei. Numai nu ne bate la cap. Scalii la o distanță de patru sau cinci metri mai la stânga, lângă perete, își trăgea pantalonul de uniformă, hotărât prea lung, fără a-l slăbi din ochi pe Leclerc. Acesta se repezi la el, lăsându-l pe jem să înainteze, agățându-se de masă. M-am săturat de mitralierele de bălci. Începu iarăși Leclerc. Săturat. Sunt de acord să o fac pe taurul, dar nu vreau să fac pe porumbelul. Mai priceput?" Scali, descurajat la culme, dădu din numeri. Leclerc dădu din numeri ca să-l imite furios scrâșnind din dinți. Mă câ pe tine! Auzi? Mă câ pe tine!" Reprivea în sfârșit drept în față cu o mută cumplită. Și eu," spuse Scali cu stângăcie. Nu se pricepea nici să înjure, nici să comande. Intelectual s-a dea, voia nu numai să explice, dar să și convingă. Avea un dezgust fizic pentru bătaie, iar Leclerc, care simțea animalic dezgustul acesta, îl lua drept frică. Nu, eu mă pe tine? Nu tu, mai înțeles?" Paul se gândea la ziua când aștepta să împreună primul avion plin cu răniți. Salut!" strigă Manie, înfluturând pungnul ca pe o batistă cu mustățile bătute de vânt în pervazul ușii. Înainte până la Leclerc printre mute dușmanoase, răsuflând ușurate sau distrate în aparență. Avei termosul?" nu adevărat? N-aveam nimic." Leclerc zbiera, indignat, prădat. Încântat să prevadă o acuzație nedreaptă de beție, când avea atâta nevoie ca acuzația de fugă să fi fost și ea nedreaptă. Nimic?" Mai bine la vei, spuse Magnin. Preferau un pilot bețiv unui pilot demoralizat. Leclerc șovăit de parcă ar fi căutat un drum, năucit. Echipajul pericanului se înapoiază imediat la albaset, strigă Magnin. Camionul e în fața ușii. Un camion? Ce aia un camion? De ce nu o roabă? Vreau o mașină, spuse Leclerc din nou cu ochii plini de ură. Nici n-avem timp să ne facem bagajele. Bombardorul protesta. Ce bagaje! Toți știau că echipajul venise în avionul său fără măcar o perie de dinți. Manien dădu din numeri. Se uită la Leclerc și la Aisei împrăștiați acum. Dacă ar fi fost uciși azi dimineață, cugeta el, n-am vedea acum decât ce e bun în trunchi. Și chiar dacă ar fi uciși mâine, amintirea lui Marcelino era mai puternică decât prezența lui Leclerc. Și priva pe voluntari și pe mercenari, ca și cum ceea ce spuneau, ce făceau, ce gândeau despre ei înșiși, n-ar fi fost decât o nebunie provizorie, un vist în care ar fi trebuit să se trezească mai curând sau mai târziu, cu cascheta pe frunte, se penin combine zonele de zbor, în realitatea morții. Leclerc se apropie de manie, așa cum se apropiase de Scali, cu o expresie pătrunsa de ură, deși trăsăturile ei se schimbaseră puțin. Frunza care îi se încrețea coboruse puțin. Mă că pe tine, manin! Mâinile păroase frămătau la extremitatea brațelor de maimuță. Sprâncenele și mustățile lui Manien înaintară, luminile ochilor săi deveniră ciudat de mobile. Pleci mâine în Franța cu contractul desfăcut și nu vei mai călca niciodată în Spania, asta e tot. Am să mă întorc când am să vreau eu și fără de contract, mitocanilor, împuțiților, eu am fost în legiune, nu sunt o otreapă de șters podelele. Lângă Manien se afla acum scalii, atinies și garde. Rezema de masă, gem cu lui negri. Vreau o mașină, are luălă clerc. Iar mâinile ei tremurau din ce în ce mai tare. Mai înțeles? Manien se duse spre ușă, rapid, indiferent și încovoiat. Din fundul sălii se auzau numai zgomotele furculiței bucătarului. Toților mareau cu privirea pe Manien. El deschise ușa, rosti o frază ca și cum ar fi vorbit vântului care mătura furios piața mare din Alcala. Șase membri ai gărzilor de asalt intrare în armați. Echipaj!" strigă "Deci Decis să rămână cel mai important, Leclerc trecu primul. Se nu o tăcere apăsătoare întreruptă de ambreajul camionului și huruitul motorului care descrescu până se contopi cu șuieratul vântului. Manen rămăsese în pervazul ușii. Când se întoarse, s o alarmă de pahare, de exclamații, de strănuturi, de farfurii, așa cum se destinde sala la teatru la sfârșitul unui act. Maniem veni la masă și păru că pune capăt acestei destinderi, cu cuțitul cu care ciocănă într-un pahar pentru a atrage atenția. Tovarăși," spuse el pe un ton de conversație, priviți ușa aceasta. La 15 km de aici sunt Mauri, la 2 kilometri de Madrid, 2." Când faștiștii sunt la caravan cel, atitudinea celor care au plecat acum e o atitudine de contrarevoluționar. Toți vor fi mâine în Franța. Începând de azi, suntem cu toții asimilați aviației spaniole. Fiecare își va procura până luni o uniformă. Toate contractele sunt anulate. Dara e șeful mecanicilor, al mitraliorilor, atiniesc comisar politic. Cine nu e de acord, pleacă mâine dimineață. Problema pelicanului e rezolvată. Nu mai trebuie, deci, să ne amintim decât de ceea ce fiecare dintre ei a făcut bine înainte de ultima întâmplare. Să bem în sănătatea echipajului pelican. Tonul transformase toastul într-un adio și excludea orice iluzie de întoarcere. Ședința responsabililor în camera mea," spuse el după ce puseră pe masă paharele. Mane le explică cum înțelegea el să reorganizeze escadrila. De unde vom avea destui oameni?" întrebă Dara. Brigada internațională. Am fost la albaset pentru asta. Am căzut de acord. Au câțiva aici care și-au făcut armata la aviație și destui muncitori de la uzinele de avioane. Începând de mâine, ne trimit pe toți cei care, într-un fel sau altul, au avut de a face cu aviația. Ei veți spune la încercare pe toți băieții ăștia, fiecare în specialitatea lui. Sunt mai mulți decât ne trebuie. În privința disciplinei, cel puțin 30% din ce vom primi sunt comuniști. Sunteți aici doi responsabili comuniști. Înțelegeți-vă între voi." Manin își de Enric. Cei cu vânătoarea?" spuse Cred că vom avea și vânătoare." Destulă, destulă." Nu putea spera să primească decât aparate rusești." Vă gândiți să intrați în partid?" întrebă Dara. Nu, nu sunt de acord cu partidul comunist." Lasă cinci minute recrutarea, Dara," spuse Garde. Pe Garde trebuie să rămainti să-l convingă. Când mitraliorii nu se descurcă, le dau o mână de ajutor. Asta se poate, au încredere în mine. Dar să comand nu-mi place. Cine vrei să introducă disciplina dacă nu cei în care tovară și lor au încredere? întrebase Dara. În cele din urmă se deduse bătut. Ați venit prin Madrid? întreba Atinies. Nu, dar am primit adineaur un telefon. Luptele se dau la porțile Madridului.